jedan lijep primjer je od Mohameda ibn Abi Amira koji je živio u Španiji u Andalusu u ono doba da kažemo kada su muslimani najbili namjesnici u Andalusu a i znamo dobro koje je štitavo Andalus, pad Andalusa je upravo bio a, njihovo trvenje da kažemo njihovo razilaženje i njihovo nejedinstvo ali imamo tamo tih lijepih da kažemo primjera dok su živjeli, dok su oni vladali Andalusom i Španijom Uh, ovaj Muhammed ibn Amer je imao svoju dvojicu prijatelja koji su radili na pijaci. Svaki od njih je imao po jednog magarca. I kaže, zaraživali su dinar dva, ne znam koliko su mogli zaraditi znači, u toku dana sa tim magarcem. Jedan dan su se odmarali, sjedili, odmarali se i kažu, počeli izme sebe razgovarati i pitao jedan drugog, znači, šta bi ti volio? Kaže, šta bi ti volio znači, u budućnosti? I ovo je bitna stvar šta bi mi volili ili šta je naša uh, obsesija, obsesija, šta je znači naša želja, šta mi hoćemo u budućnosti da da budemo, šta mi hoćemo da radimo, čemu hoćemo da, uh, gdje možemo doprinijeti da kažemo, pogotovo za islam, ako nam je hem, ako nam je glavna stvar islam i ako nam bude glavna stvar islam, Allahom mi blagoli se nama, Allah će nam za urati da kažemo da će nam sve stvari da nam idu kako treba, kome bude hem, Ili glavna preokupacija islam i da da kažemo dominacija islama i prosperitet muslimana na ovom dunjaloku i samog njega, njegov prosperitet. Ovaj Muhammed ibrijebi Amer i njegovi prijatelji kada su sjedili, kaže ovaj jedan, ja bih kaže volio da imam još tri ili četiri, kaže magarca, pa kaže da umjesto da što zarađujem, kaže dnevno jedan dinar ili dva, da zaradim pet ili 10 dinara. Onaj drugi kaže, ja bi volio da imam jedan dućan, jedan, jednu trgovinu, pa umjesto da radim sa magarcem, da kaže, više umnožim svoj metak preko tog dućana, preko te trgovine. I pitaju Muhammeda ibn Abiyamira, kaže, šta bi ti volio? Kaže, ja bi volio da postanem halifa. Pogledajte su banala, da kažem, o čemu on razmišlja. Obični čovjek koji radi na pijaci sa jednim magarcom, pa su se ova dvojica nakon začudili, Ti da budeš halifa, ti bi želio da budeš halifa, kaže, jes, ja bi, ja bi kaže, moja želja ka je da postanem halifa. I kaže on njima, kaže, kad ja budem halifa, kaže, šta bi ti volio, pita ovog svog prijatelja. Ovaj prijatelj kaže, volio bi da mi daš, kaže, para da mogu žemiti četiri žene. Neka se sestre ne ljute, ovo je, znači, istini događaj, ali vidjet na kraju. To je ljudi ko ljudi, oni o tom razmišljaju. Čovjeko je radio sa magarcem, znači razumite, za život toliko hoće on četiri žene i četiri kuće. Eto da on svoj život znači provede ona u tom rahatluku. Kaže dobro. Pita ovog drugog, kaže šta bi ti volio? Kaže kad ja postanem halifa. Kaže ti da postanješ halifa. Pogledajte kako čovjek drugi razmišlja. On hoće da ga sputa, ti obični čovjek radiš sa magarcem da ti posljednji kalifa kaže, "Daj ti reci meni šta bi ti volio kad ja postanem halifa?" Ali reko, "Ako postanem halifa." Kaže, "Kad ja postanem halifa." Kaže, "Ako ti ikad postanješ halifa," kaže, "Volio bi moja želja da me kažeš, staviš kaže naopako na magarca, okriješ me, znači suprotno na magarca, provodiš me kaže kroz ovo selo i da vičeš narodu kaže, "Ovo je najveći kaže lažljivac." I kaže, "Poviš toga kaže namaži me, namaži me kaže garažu." onaj čađ od oni na kada se lonac kuha pa načačo od donoga uglja kad namaže mene krudi vide onaj kaže dobro taj isti dan muhamed ibn amir eh, muhamed abi amir prodaje svog magarca onog lovca što ima znači, u uštađevine kupuje znači, onaj oružje i kupuje odijelo i prijavljuje se u vojsku u vojsku znači da bude znači vojnik Godinama je on napredovo, napredovo, napredovo, znači dok je došao u tu gardu, da kažemo, od halife. I postane uh, glavni general te garde koja je čuvala halifu. I postane jedan od naj, da kažemo, prvi čovjek do halife je postao. Najbitniji čovjek od halife. Nakon 20 ili ne znam koliko godina, halifa je umroo nasljednike posto njegov najmlađi sin odnosno njegov sin koji je jedini sin koji je bio bio je skroz mlad i nije mogao apsolutno znači, da vodi znači najdržavu da vodi da kažemo tu pokrajinu a u to vrijeme su ona u Španiji se bile su te pokrajine onaj, svako je bilo halifa puno znači je halifa bio samo da svoj pokrajinu i to je nažalost koštalo muslimane u Španiji to je njihovo razjedinjavanje alhelenise on je znači došao Onaj, kad je umro halifa nam, on je postavio njega kao vasija, zove se onaj koji je bio o, nasljednik dok njegov sin ne odraste pa ne pri, preuzme da kažemo hilafet njegov sin je bio skroz mali on je njega, njega i njegovu ženu u smijestio ga tamo u neku kuću dao ljude koji će se briniti o njima i on je preuzeo da kažemo sve poslove države i na kraju preuzeo čitavu državu Nati on je bio znači vasi zvao se onaj koji je bio oporučen znači, preko preporuke dok sine ne odrase mislim on je na kraju znači kad je preuzeo sve poslove ali postao je halifa nakon tog vremena kada je učvrstio svoju vlast sjedio je sjeti se svoje dvojice prijatelja i kaže svojoj svojim vojnicima, kaže otiite na tu i tu pijacu Kaže, na to i tu pijacu, kaže, nađete dvojicu ti po tim i tim imenima, imenima. I ovi odu tamo nađu tu dvojicu, kaže, dalje sa dva, po jedan magarac i oni radi na toj pijaci. Kad su ih doveli, kaže, mi smo čuli da si ti uz napredovo, da si ovako, onako, kaže, eto, bilo nam nezgodno da dođemo ti, kaže, došli smo. Kaže, dobro, kaže, znate li vi zašto sam ja vas pozvao? Kaže, ne znamo. Sjećate se kad smo sjedili tadi, tad i tad, Pa kada sam ja rekao, kad ja budem halifa, znači šta bi ti želio? Kaže ovaj što je želio ono što je... On je četiri, da kažemo, četiri mehra i četiri kuće. Kaže, sjećam se, on odmah i prvi progovorio. Kaže, jeste, ja sam to i to poželio. I on mu je odvojio, znači, novca za četiri, znači mehr, mehr za četiri žene i četiri dvorca i dao me. A ovom drugom prijatelju kaže, šta si ono želio? Kaže, da mi oprostiš a ne, ne, kaže dobrosti i kaže znaš ti šta ti rekao kaže samo da me oprosti <laughs> jer nisi to tražio i onda na redu vojnici svojim onaj da ga stavje na opako na magarca provode kroz kroz ono selo i uh, ono što, i na, namazom moje lice da kažemo pogledajte ovde poenta je kad sebi cilj čovjek postavi uh, plemeniti uzvišen cilj on će do njega doći as alaykum